Служене. На една сутрешна разходка в разговор учителя каза Радостта е много богата. Тя трябва да се обърне на милост. В радостта вземаш нещо, а в милостта даваш нещо от себе си. Който не познава жертвата, не разбира още любовта. За жертвата въжи следният закон, който жертва, Всякога жив остава, той расте. Жертвата подразбира дълбоко познаване на любовта. Любовта включва две неща. Жертва и разумност. Онзи, който има Божествена любов, е най-силен и най-разумен. Един закон гласи. Или ще се самоотречеш, или ще те накарат да се отречеш, или ще се саможертваш, или ще те накарат да се пожертваш. Служението седи по-високо от учението, понеже този, който служи, има знание, а който учи, сега придобива знанието. Като придобиеш едно благо, вложи го в небесната банка. Ако го носиш със себе си, ще те оберат. Астралният свят е пълен с крътци, които убират. Не мислете, че когато някой човек е добър, това е станало за едно прераждане. Не. Милиони години е работено върху него за да стане той добър и да изработи в себе си милосърдие, служене, кротост и прочее. Не мислете, че ако някой види милосърден човек и пожелая да стане такъв, ще стане изведнъж. За един живот се придобива много малко. Мнозина от вас ми казват, не знае какво да правя, не ми върви. Ако съм на ваше място, ще намеря две хубави стомни, ще изляза там, дето се разхождат хората и ще ги черпя с вода. С тези хора ще се с и ще ви потръгне. Ние трябва да почнем от малките неща в света. Онзи, който полива едно цвете, може да се обърне към Бога. Той има добро сърце. Благороден човек е. Той е в правата посока. Според мен, любовта към хората трябва да се изразява тъй, както изворите, които текат в природата. Като отидете на някое планинско място, наблюдавайте как текат изворите. И любовта на хората, подобно на изворите, трябва да се разнася във вид на дълга, непреривна струя и дето срещне сухо, кораво място да го смекчи. Да обичаш другите, значи да работиш за тях. Любовта подразбира работа за другите.